Nagyon kellemes délután kívánunk mindenkinek, ez itt a Klubrádió benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punks Not Dead Miklóssal, nagyon fontos számot fogok most mondani, három számot mondok. 24 3, ez mondjuk egy szám. 24,06953. ez mondjuk egy másik szám, és 5 millió ezer, ez egy harmadik szám, itt tart pillanatnyilag a Klubrádió túlélési gyakorlata a második napon, kedden délután, tehát 5 millió nél tartunk. Köszönjük szépen a hallgatók, és a műsorkészítők nevében, és a kedves hallgatóknak a segítséget. Mint az én történt, akár Kriszánál, elmondtam, ma a Ferihegyi repülőtér lesz a, az anno Budapest témája. Annak járunk utána, hogy az önök emlékeiben hogyan él a repülőtér. Én be kell vallanom, hogy, hogy nagyon későn kerültem ki oda, egyszer egy filmforgatáson, Timár Péterrel voltunk. És minden nem volt útlevelem, tehát az egész mindig ilyen távoli-távoli-távoli-távoli ilyen tájnak tűnt, és, és nagyon szerettem volna ott lenni, de nem sikerült. De önöknek talán igen, úgyhogy ha gondolják, akkor hívjanak bennünket. Haló! Jó napot kívánok, Szana és Zsuzsa! Készcsókom, jó napot kívánok! Ön stewardess volt a, a, a Magyar Légi Társaságnál. Így van, így van. Nekem viszont nagyon korai a találkozásom a Feri Egyére. Amit a mai napig mi, tehát én is, is a hozzám hasonló sok időt ott dolgozók, mai napig is Ferihegyként emlegetünk. De Én nem. gimnázium. Így van, Ferihegyes nem részt nem Bötközi repülőtér, ezt így nehéz átkoldani az ember agyában. Amikor gimnáz, gimnázista voltam, akkor a, a gimnáziummal részt vettünk egy NDK utazáson, és akkor találkoztam uh -huh. először a, a Ferihegyi repülőtérre, majd a, a, a gimnázium befejezése után jelentkeztem, hogy én szeretnék ott dolgozni a és akkor volt szerencsém az egyes es terminálhoz, ami egy fantasztikus impozási épület. ugye már akkor is le... Ami pillanatnyilag már így nem nagyon látogatható, illetve a kiskereskedelmi gépek meg magángépek használják? Így van, irodaház és rendezvényhelyszín, Aha. valamint a kisgépes terminálként üzemel, hiszen a, már a 80-as években is annyira uh, fellendült a légi közlekedés, hogy egyszerűen nem bírta el. És akkor, akkor 85-ben aztán megnyitották a kettes terminált, ami ugye most már a, az utasforgalmat biztosítja. Nem fél a repüléstől? Be kell vannam, hogy és a ha hallgatok, uh -huh. tudják, hogy ilyen vidéki vidéki fiú vagyok, úgyhogy uh -huh. a feljegy azért tényleg ilyen, ilyen nagyon távoli volt, meg úgy általában a repülés is, és nekem a, az osztálytársaim, barátaim azt mesélték el mindig, hogy hú, hát az borzasztó dolog, az ember felszáll, és akkor egyből hánynia kell, és akkor azt mondtam, hogy te jó Isten, én nem szeretnék sohasem uh -huh. repülni. Nem, nem, nem, soha szerencsére nem, és ezt nem is lehetne úgy csinálni. Nem, nem, nem, és soha ne felejtse, hogy a felszállat mindig süt a nap. Nem, nem szerencsére, tehát semmi fizikai rosszul létet nem. Nem, a repülés belőlem nem vált ki, sőt, sőt, azt az örömet, euforiát, amit a felszállás és a, a leszállás, de leginkább a felszállás okoz, hiszem, hogy akik mi ezt csináljuk, azt érezzük, nem, soha. Tehát félelem, hál' Istennek, nem, nem, nem, nem. Hogy lesz valaki a Vagy Bocsánat, félbesz, Igen, nem, csak hogy az ember úgy van vele, hogy, hogy nem történik sem. Uh -huh. Szóval, hogy lesz valakiből, vagy hogy lett önből a ez érdekes volt igazából, én a reptéren szerettem volna dolgozni, tehát engem elsősorban nem a repülés, hanem ez a közeg vonzott. A sok ember, a változatos munka, és én mint jegyésbogyász kezdenő kezdtem el dolgozni a repülőtéren, és akkor ott nagyon-nagyon éreztem, hogy ez az én világom. Tehát én szeretem ezt a, az egyfajta rendszertelenséget, tehát nekem ez a hétfőtől péntekig munkarendet nem ez nem áll hozzám közel, és én ezt nagyon élveztem és Fiatalok voltunk, jó volt a hangulat. Fantasztikus volt, és 90 volt egy nagy váltás, amikor rengeteg embert uh, interjú voltak, uh -huh. és akkor én nem is tándékoztam enni Liggyutás de sokan a környezetemből, tehát akik együtt dolgoztam, jelentkeztek, és mondták, hogy hát miért nem próbálom meg te is? És akkor a miért nem próbálom meg én is, és aztán egy, egy uh, máig tartó szerelem lesz. Nehéz volt bekerülni? Igen, a malévhez alapban nagyon nehéz volt bekerülni. Tehát már a földi szolgálatra is egy nagyon komoly földrajzi, nyelvi, általános műveltségi teszten kellett átmenni. Igen, azt lehet mondani, hogy, hogy a malévhez mindig nagyon nehéz volt bekerülni. Tehát ha most azt megnézzük, hogy egy egyedi gimnáziumban mondjuk 10-szeres, 20-szeres, 30-szeres a túljelentkezés, mm -hmm. akkor mondjuk egy stewardessi állásra körülbelül hányan jelentkeztek akkor iman? Hű, hát ez itt is sokszoros. Tehát mondhatjuk azért a, a, biztos, hogy egy ötszörös túljelentkezés, de mondom, akkor, akkor azért szerencsére sok embert fölvettek, de mindig, mindig többszörös túljelentkezés volt. Mi a legke... És ez hát a mai napig szerintem érvényes. Mi a legemlékezetesebb élménye a kapcsolatban? Én mondjuk, tehát aztán azóta, ezt azért hozzátartozom, uh -huh. most elmondok gyorsan két számot, 2407953, uh -huh. tehát 2406953, hogy a hallgatók is megtaláljanak bennünket. Szóval, hogy azóta én repültem, és én azt borzalmasan szeretem, amikor így az ülésbe, és felemelkedik a gép uh -huh. a magasban. Visszatérve a kérdésre, hogy önnek mi a legemlékezetesebb emléke vagy élménye a Ferihegyel kapcsolatban? Hát a nyilván nekem, nekem folyamatos, folyamatos, folyamatos emlékeim és élményeim vannak, és rengeteg uh, különleges emberrel sikerült találkozni a munkám során. Tehát amikor a, a japán trón örökös párt vittük. tehát rengeteg, mm. rengeteg színésszel, híres emberrel sikerült találkozni, és ezek fantasztikusak voltak. Talán tényleg az egyik legemlékezetes, ugye Mihály akivel, akit sikerült lencse végre is kapni, úgyhogy azt hiszem talán, hogy ezt, ezt így kiemelhetem, mint, mint különleges. De akkor Ilyen. talán még nem volt, nem volt divata szelfizés, tehát valaki lefényképezte önöket? Mm. Igen, igen, igen, igen, igen. Nem, nem szelfi készült, nem, akkor még... Azon nem, szóval kedves hallgatók, kedvéért, akik nem tudják, hogy ki volt Mihail Gorbacsov, egyébként azt hiszem a múlt héten ünnepelte, vagy az, az elmúlt néhány hétben a születésnapját, tehát ő az SKP-nak a pártfőtitkára volt, Ittán. Staha kombányos kombájnos volt, és így került egyetemre. Uh -huh. De ez csak lábjézett a főszerkesztőnk kedvéért, aki megszállott rajong Gorbacsovért. Uh -huh. Igen, igen, igen, igen. Úgyhogy de nagyon-nagyon Barátkozhatott, bocsánat, ő. Tehát, hogy, hogy egy szüvárdesz megengedette azt magának, hogy, hogy jó napot kívánok, szalai Zsuzsanna vagyok, készíthetnék egy képet önnel közösen? Abban a szituációban, igen, tehát ezeket a helyzeteket nyilván nagyon kényesen kellett kezelni. Mm. Ez egy külön járat volt, ahol egy bizonyos idő után persze, természetesen nagyon diplomatikusan, nagyon udvariasan és egy kérdés erejéig, igen, ezt megkérdeztük, és ő volt olyan nagyon kedves, és megengedte. De ugyanígy ez vonatkozott, mondom, egy színsztára egy is, hogy nyilván az ember nem támadta le. Tehát ennek megvolt a maga módja ahogy ehhez, ezt el lehetett, el lehetett intézni, hogy ezt meg lehetett kérdezni, és akkor vagy igen, vagy nem választott. Össze... Nyilván ennek, ennek nagyon fontos volt, hogy hogyan. Összetartó hogyan csapat tegye. volt a, a, a maléves e, e, dolgozói gárda? Így van, így van. Szerintem egyébként maga a repülés összetartja az embereket, tehát bárhol a világban. A, az emberek, akik repülnek, Mindenhol összetartott, természetesen ez ánk is vonatkozott természetesen. És a városban pedig a pilótatáskáról ismerik meg egymást? <gül> hát szinte. Igen. Vagy az elegáns ruhájukról? Mert ugye emlékszem, hogy a, a, a malév Stuart eszeinek nagyon elegáns tánc Pierre Kárden tervezte a ruhájukat, volt, volt, volt egy időszak, igen, amikor a Pierre Kárden egyenruhánk volt, bizony, bizony, bizony, az a szép csíkos, a fehér gallérral, igen, igen, igen, igen. Nagyon szépen köszönöm Szala Zsuzsánnak, hogy rendelkezésünkre át és a hallgatókkal megosztott néhány emléket. Készcsokon viszont hallgatunk. Köszönöm, viszont hallásra. 24 07 95, 3, 20, 24 95 az Annó Budapest folytatódik és tart egészen négy óráig, amikor majd Bolgár György és Borgula András lép színpadra itt a Klubrádióban, most pedig a hallgatók jönnek a Ferihegyi emlékeikkel kapcsolatban. Haló, jó napot! Jó napot kívánok, Miklós vagyok! Üdvözlöm én is! Üdvözlöm a hallgatókat is. Én katonai vadászfilóta voltam, egy érdekes esetet szeretnék elmesélni, 1966-ban. Uh -huh. Az egyik repülőtér, ahol állomásosztunk, áttelepültünk úgymond idegen repülőtérre, azaz Kecskemétre. Ilyen gyakorlás céljából. És hát tudod dolog, hogy, hogy akkor tudod dolog volt, hogy Kecskeméten még volt egy pár bombázó, tehát ilyen nagyobb gép. Mármint orosz. E Eség. Szovjet. E nem, magyar gép voltak azok. Na lényeg az, hogy a barátom, géppárba ment a kollégájával, ő volt a géppár parancsnok. Elromlott a rádiója és az iránytűje. Ugye berepültük fél Magyarországot, utána Kecskeméten kellett volna leszállni, de mivel se iránytűje, se rádiója nem volt, valahogy Ferihegy közelében keveredett. Uh -huh. És ó, megörült marhára, ott van a nagy repülőtér, ott vannak a nagy gépek, azaz a bombázók, nyugodtan bement, szépen leszállt, Fölnéz és meglátja a betonfelőli oldalon kírva a fogadóépületre, hogy Budapest. Budapest elkezdett háromkodni és szitta magát marhára, hogy, hogy lehetett ilyen süket és paradicsom szemű. Hát mindegy, most már itt van, elkezdett fékezni, uh -huh. utána megint fölnéz, hogy jól látott De idegességében Budapest helyett Bukarestet olvasott. Egyre rosszabb. Hú, ráadásul nem is Magyarország, Románia, úgyhogy gázt adott, és már gyorsultak géppárba természetesen, mm. már gyorsultak, amikor még egyszer fölnézett, és akkor már közelebb volt a, a felirat, és látta, hogy Budapest levette a gázt, lefékezett, Ö, begurultak, kénytelenek voltak, hát nem tudtak mit csinálni, mm. begurultak, hát mondanom sem kell, utána mentek a határőrök, voltáljuk kérték az útlevelet, meg minden, aztán a srácok csak köpködtek, hogy hagyjatok bennünket békén, magyarok vagyunk, nem látjátok a felségjelzést, eltévedtünk, itt szálltunk le, nincs útlevél. Hát majdnem letartóztatták őket, hát nem mondták nekik, de is szépen finoman mondták, hogy hagyjátok itt a gépet, gyertek be, uh -huh. és fogták őket a, a, katon, a határőrök, bevitték. Na lényeg az, hogy mit egy olyan két-három óra múlva, miután a Honvédség és a határőrség lerendezte, szabadon bocsájtották őket. És a gépekért, a gépekért meg más pilótákat küldtek, akik hazarepülték. Gyönyörű történet, Moldova György tollára Kívánkodik. Hát nem tudom. Hát kaptak egy fennyítést, mert mivel hadnagyok voltunk, hova uh -huh. fokozza le, ugye legkisebb rendfokozat, akkor nem volt a hadnagy, legkisebb rendfokozat hadnagy, hát tisztelhetesé nem fokozhatta le, Mert hát, tisztóval... akkor meg nem repülhetett. Úgyhogy... Hát csak ennyit tettem. Nagyon szép a... történet, köszönöm szépen. Felvilágítjuk vele. Tartalásra. Izgalmas 1966 volt az. 240793, 240693 ezek a telefonszámaink, és 5 millió 200 forint ez az eddigi felajánlások összege a klub rádió támogatására. Haló? Halló. Halló. Készcsóka, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, juhászágnél vagyok. 1984-ben egy négy hónapos tanulmányúton voltam az Rusában, a Clevelandi Egyetemen. <kül> És hazafelé akkor még a régi egyes repülőtér volt, úgy emlékszem. <kül> Hoztam sok fénymásolt anyagot. Mert akkor itt Magyarországon még nagyon fénymásolók se voltak, Nem. és ott az egyetemen egy csomó jó szakmai anyagot találtam, és megengedték, hogy azokat lemásoljam. <kül> hát ki kellett bontani a bőröndömet, és hát látták benne a sok papírt. Egyenként vitték el valahová megmutatni. Uh -huh. Ezek mind angol nyelvű szövegek voltak, főleg gyógypedagógia, meg pszichológia, és hát már mindenki elment a, a családom, meg ott izgult, hogy mi van velem, talán meg sem érkeztem, <kül> és volt nálam egy kanadai magyar folyóirat, amit ott kint kaptam, a Clevelandi Rádiónak volt egy magyar műsorvezetője uh -huh. és tőle, és egy Csóri Sándor kötet. Most ezt mind a kettőt elvették, azt mondták, hogy ez olyan dolog, amit én a háztartásomban nem tarthatok. Tehát elvették a, a, a fénymásolt iratokat? is? Azt, Csóri... azt nem. Azt nem, csak ezt a két A, a Clevelandi két újságot, kötetet. illetve a Csóri Sándor kötetet? Igen, igen. Hát a papírokat <kül> nyilván valaki megnézte ott egy távolabbi helyen, és látta, hogy ez nem lehet ártalmas. <gül> Igen, most a. a Magyarországra nézze, és hát persze azokat aztán be tudtam hozni. Hogy így gerebízzek az be... sokáig tart. Igen, ha mi emlékszem, akkor pont az időtájt, vagy talán egy kicsivel korábban ugye írt, Durai Miklós írta a szlovákiai magyarságról egy kutyaszorítóban című könyvet, amihez Csóri Sándor írt előszót, és akkor elég jelentős támadás érte őt, és lehet, hogy emiatt gondolták azt, hogy ezt el kell szedni öntől. Igen, és aztán a rendszerváltás után én megpróbáltam ezeket visszakérni, uh -huh. már nem tudom, hova kellett írni Levelet, de azt válaszolták, hogy ez, ezt megsemmisítették. Hát sajnos ezt megsemmisítették, én is jártam így. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Ö, vagy én folytatja? Én <coughs> Történt még látom. valami? Haló? Igen. És történt Igen. még utána valami? Nem a repülőtérhez, csak eszembe jutott még, nem is emlékszem, hogy honnan jöttünk haza repülővel, uh -huh. Csak kiderült, hogy a cigány Ildikó a pilóta. És hát megengedték, hogy bemenjünk egy kicsit a pilóta fülkébe, akkor még lehetett, mert nekem a cigány Ildikó édesanyai folyamtársam volt a gyógypedagógiai Főiskolán, és... Úgy tudom, hogy azóta ilyesmit már nem enged. Nem, nem, nem, nem, nem, persze, Biztonsági előírások vannak. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Kérem szépen, Készcsokom, viszont, viszont hallásra. hallásra. 24 07 mert 24 3, az Andó Budapest ma, és az önök alázatos narrátora a Ferihegyi repülőtéren, elsősorban az egyes repülőtér várójában Bóklászik, illetve hát itt vannak velem a hallgatók is. Halló! Jó napot kívánok! Hall Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm, van. Köszönöm, nagyon rövid emlék, szintén 1984-ből, uh -huh. akkor Afrikában dolgoztam, 84-től 86-ig, és 84 novemberében még egy egyről mentünk ki, és amikor 85 nyarán hazajöttem szabadság, akkor már 2 kettőre érkeztünk vissza, hatalmas élmény volt a modern új repülőtér, a szallagok azok a hidak, amiről be lehetett menni a repülőgépre, de nagyon érdekes volt, ez volt az emlékferi hegyről. És nagyon érdekes volt, meg jó volt, mert kint Afrikában is repülőtereket építettünk, de hát mi már láttuk a modern gépereket, hmm. hogy néznek ki meg épületek, és amikor hazajöttünk, akkor már Budapesten is ugyanezt volt. Ja, igen, hiszen a, amikor, önök el, amikor önök elindultak, akkor még gondolom, kis busszal, vagy a kellett sétálni. Igen, a lépcsőhöz, így van, így van, de visszafelé már úgy jöttünk, hogy a, a hídon keresztül jöttünk, a csöve, úgy hívtuk, hogy a csöve jöttünk be. Impozáns, volt impozáns ember, épület volt ez a feri repülőtér 1 egyes igen, igen, terminálja, igen, igen, igen, nagyon szép volt. De hát a moderna a kettes, akkor az volt a jó, az volt az új, meg a szép. És önök, Ennyit szerettem. Köszönöm van. szépen. Igen? Köszönöm. Azt akartam megkérdezni, hogy nem szedték -e széd, amikor jött haza Afrikából, de úgy látszik, akkor az nem volt annyira. É, baráti országból jött. Jaj, van, 1985, akkor még voltak baráti országok. Így van, így van, köszönöm így van. szépen. Viszonthallásra. Köszönöm. Viszonthallásra viszont. Hallásra, viszont. 2407953, önök integettek-e mondjuk a repülőtér tetejéről, vagy onnan indultak el, és hagyták el végleg Magyarországot, vagy valahonnan hazaérkeztek Ferihegyre, erről is szól ma az Annó Budapest. 2407953, ez a 2406953 a telefonszámunk. Halló! Halló! Jó napot kívánok, kész csokom! Jó napot kívánok, én Polonyi Zsuzsi vagyok, és nagyon örömmel hallottam a mai programot, Én több mint 25 évig dolgoztam Ferihegyen. Tényleg? És az egyesen, akkor kerültem én oda, amikor a Malévből kivált egy rész, és létrejött a régi, a régi és repülőtéri igazgató. Ez az eleri. Az eleri, így van. És én attól kezdve dolgoztam ott, Egészen addig még a, az akkori igazgató ö, sajnos meghalt, uh -huh. és ö, én úgy kerültem oda, hogy először az irányítás technikán, mint ö, ö, szervezőmérnök ö, kerültem oda, és elvégeztem a... a Mérlegképest, és utána uh, meg a belső ellenőrzés uh -huh. osztályon dolgoztam egészen addig, míg nem jöttem el. És miben Ne, munkálja? Miben állt munkája? Igen, igen, igen, és, és nekem annyira sok emlékem van, és bennem az maradt meg, hogy akkor az a társaság egy olyan családias légkör, vonta körül, hogy tényleg ez egy család volt, és örömmel lehetett oda menni. Rettentő sok lehetőség volt az előrejutásra, és részese voltam a kettes terminálnak a, a tervezésénél, a kivitelezésénél. Sokszor jártunk ott az irányítástechnika ugye ott is, ott annak a uh -huh. kialakításánál, és, és hát rettentő sok emlék, és a, az előtt adásba hallottam, hogy valóban két oldalról lehetett fölmenni a, a előcsárnokból, így van, és akkor az elején nem volt még sorompó, tehát ki lehetett menni nyugodtan a teraszra, és akkor olyan sok volt a zsúfoltság, hogy utána Csináltak ilyen zsilip rendszert, és csak fizetéssel lehetett kimenni, integetni, ha valaki akart. Úgyhogy hát nagyon sok uh, maléves, ismerős találtunk, uh -huh. és, és hát én nekem nagyon-nagyon kellemes emlékeim fűznek, fűződnek hozzá. Az nem zavarta, és hogy, hogy a, a világ végére kellett kimenni dolgozni? Hát ó, Hát oly, annyira nem. Volt, hát majdnem másfél órás volt az út oda, oda is vissza is, de volt egy külön járat kifejezetten. A, az utasoknak volt, a, bent a belvárosban indult ö, célirányosan, és arra ö, volt lehetőség, hogy a dolgozók is felszállhattak, és akkor ingyen, tulajdonképpen csak a belvárosig kellett menni, és akkor kivite. De én azt is élveztem, amikor metróztam meg buszoztunk, mert olvastam az utat. Úgyhogy az volt a kikapcsolódás, és tulajdonképpen akkor jöttem el, hogy két kislányom született, uh -huh. és amellett már nem tudtam ezt vállalni. Melyik úgyhogy, a leg legélesebb kép, vagy emlék a, a, az önmemóriájában? Hát én nekem... Egy nagyon rossz emlékem is van, amikor Ottferi hegyen zuhant le. 204-es, nem tudom, ott, mm -hmm. és olyan mentünk ki dolgozni, és olyan síri csönd volt, hogy, hogy hát szörnyű volt, szörnyű volt azt... és, és lehetett látni, ahogy mennek a mentők, és tűzoltók, és minden. Ez egy rossz emlék, mm -hmm. a, a kellemes emlék meg az, hogy, hogy hát oda kiállni, dolgozni, az egy, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy státusz, de uh -huh. az, egy, az egy olyan kiváltságos dolog volt, hogyha valaki a Ferihegyen tudott dolgozni. Hát gondolom, meg kemény biztonsági ellenőrzésen kellett keresztül igen, menni a, igen, a jelentkezőnek, állambiztonsági ellenőrzésen. Igen, igen, igen, igen hát ez tehát végül is az egy határállomás. Abszolút, akár, igen. Tesszük, úgy, az egy határállomás, de hát aztán évekkel később, amikor már már az a régi gárda, aki akkor dolgozott, már kikopott sajnos. Elmentem meglátogatni, akkor még működött az egyes, uh -huh. és hát följutottam ismerősök által az iroda részbe, de teljesen megváltozott. Az a családias légkör, az megszűnt, mint az a, a, hát mint. Minden család, ugye, amelyik bomlik, az már nem ugyanaz. Nagyon szépen köszönöm, ugye? hogy elmesélte ezt. Nagyon, én köszönöm, a hívása, kész sokan viszont hallásra. A zenekar mindig irányítja a közönségét. Tehát amit mi kérnénk azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színes ilyenik, olyanik, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy ruha.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 Nem elnevettem magamat, mert egy nagyon érdekes történetet mesélt el a főszerkesztő úr, ő és Feri egy kapcsolatáról, de nem hatalmazott fel arról, hogy elmeséljem. Úgyhogy inkább a hallgatók maradnak az elkövetkezendő fél órában velem itt a Ferihegyi repülőtéren. Telefonzámunk 24 07 3, 24 ez az Annó Budapest és benne felé Halló! Halló! Szervusz István vagyok! Szervusz István, nagyon üdvözöllek Miklósom. 35 évet töltöttem a Mariumnál is még 6 évet egy cégnél, a cselebinél, uh -huh. úgyhogy mondhatni, többet dolgoztam a Ferihegyen, mint, több mint az életem felét. Több, többet voltál Ferihegyen, mint bárhol máshol? Így van, így van, és ráadásul ilyen folyamatos szolgálatok, tehát éjszakáztunk is nappal és Éjszakás Mit dolgoztál Most hát család volt, rengeteg barátok, akik mai napig megvannak, uh -huh. mert találkoznak, hogy összejárunk. És hát is generációk dolgoztak ott, nekem édesapám kezdte, és értem én, akkor feleségem, a fiam, aki repülőgépmérnök. Uh -huh. És ez nem mi voltunk az egyetlenek. Sőt, volt olyan a nagypapa és az unoka is, hogy dolgozik. Azért azt árulod el, hogy te mit dolgoztál ott? Én a földi szolgálatokra dolgoztam az Operation center uh -huh. tehát tehát az egész üdemmenetet irányítottuk meg, a veszülőgép cseréket hajtottuk végre, meg egyáltalán programozást, és utána ügyeletes forgalmi igazgató voltam, tehát operatív vezető, és aztán életem lett tebb a következő meg hét és fél évig sikerült ki, mint állomás vezető valsorban. Az operatív vezető, az, az aki ott fönnul a toronyban, egy karos... Vár nem, ez egy külön, ez az Operation Center, ez egy külön egység volt a Malin-nál, akik az egész követést csinálták, tehát mindenféle eszközökkel, kapcsolatban voltunk a repülőkkel, a társadalatokkal, bármilyen, probléma, mert föl, akkor nekünk kellett megoldani. 35 évet mondtál, azt mondod, hogy 35 évet dolgoztál a Malivnél, akkor mikor kérdöttél? A Malivnál így van. 70-ben kezdtem ott, rögtön érettségénél. Nehéz volt bekerülni? Hát rengeteget kellett tanulni, uh -huh. mert ugye állandóan meg kellett két évenként, ha jól emlékszem, meg kellett erősíteni a szakszolgálati vizsgákat, ami hát elég fogott, mert volt majd 13 tantárgya meteorológiától a műszakig a régió mindenféle tantárgyak, amit komolyan kellett venni, mert szakszolgálati engedély nélkül nem lehetett dolgozni senkinek sem. Emlékszel életed első repülésére? Életem első repülése. Hát jó pár volt, de az, talán az első, ami, ami nem az... Nem a, a legelső, de a leghosszabb az Bangkok volt, uh -huh. ahová még a Maléval sikerült rekülni. Tehát te később gépen is dolgoztál? Én, én nem dolgoztam gépen, uh -huh. tehát én fülni voltam, csak amikor Vatsóba kikerültem, ott meg a Malév járatait intéztem. Napi két járat volt. Értem. Arról beszélgettünk itt a, a, a hírek alatt a, a, a főszerkesztő úrral, hogy, ugye, hogy a ferihegy az a senki földjének számít, tehát hogy előfordulhatott-e volna olyan, mint az egyik emlékezetes Tom Hanks filmben, hogy valaki bemegy a senki földjére, és nem jön ki onnan, hanem ott van egy évig akár. Hát egy évig nem, de azért volt egy pár olyan alkalom, amikor egy-két egy hetet ott tartózkodott utas, mert nem voltak rendben a papírjai. De ez általában nagyon hamar lerendeződött, mert ilyenkor azért visszaküldtek az eredeti kiindulási pontjára. Volt több ilyen eset is, de az, ami a filmben volt, hogy egy évig ott volt, olyan, olyanra én nem emlékszem. De mondjuk már nyilván egy hét is sok, meg két hét is sok, meg hogyha az ember repülőgépre vár, akkor, akkor 24 óra is nagyon soknak tud, eh, tud tűnni. Eh, és mi a legemlékezetesebb élményed Feri hegy kapcsolatban? Hát a, a maga, a, a társaság, a, a, a távszolgálatok, a, a, a, a családi légkör, hogy mindenki segítette egymást, uh -huh. de az összes szolgálat, mert egy cél volt, hogy a repülőgép. elmenjen időben, időben hazajöjjön, meg kellett fordítani, mert ment a következőjáratra, egy cél leveget mindenki szem előtt. Amikor kellesz, akkor ott maradtunk uh -huh. túlórági, még 16 órát is dolgoztunk sok a megkövetelte a dolog. Mondjuk, ez... A legrosszabb helyzetek azok mindig az időjárásból voltak. <gül> tehát amikor leesett a hó. Például igen, aztán, ha mikor például köd volt, uh -huh. de hát most már, hál' Istennek a Tepülőgépek műszerezettsége annyit fejlődött, hogy most már az egy ilyen idő nem annyira akadály, mint régen volt. Amikor 1970-ben oda kerültél Ferihegyre, akkor mondjuk naponta hány gép szállt fel, és mondjuk annak hányszorosa száll fel most? Ó, hát annak legalábbis. Ha volt olyan nap, hogy indult talán húzjára... Uh -huh és aztán hát ennek most már nagy no, a többszöröse van a többszöröse van, pláne miután a papadosok is vannak azok uh -huh. jönnek-mennek, mint a déli busz ja. Nagyon szépen. volt, volt olyan napi műsor, hogy volt rajta nyolcjárat azért az nem, nem sok, az, az, az könnyen kezelhető igen. igen, igen de hát aztán beindult az nagy forgalom hárusgépet, Minden, most is az egyes repülőtére nem csak kisgépes terminál van, de honnan indulnak az árusképek is. Milyen gépek, bocsánat? Hát, am amely csak áruszállító. Ja, áruszállító. Aztán ja, egy 3-7-es, ja, ja, ja, ja, ja. meg FedEx, ezek, dhl onnan üzemelnek. Tehát, akiknek, akik időnként elveszítik a csomagjainkat? Ö, nem, nem. Ezek, ezek csak áruszállítanak. Tehát feladott árut. De Na. abban minden van. Utasokat nem szállít. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezt Ferihegyről. Hát én nagyon köszönöm, és az a legjobb az egész társulatban, hogy mondom tényleg, szinte egy évben kétszer-háromszor biztos fejezünk, nagyon sokan vagyunk. Nagyon, üdv... Nagyon üdvözlöm az egész társaságot. Örülök, hogy hallottalak. Viszont hallásra. Örülök, én is Szervuk, minden jót. 24 07 95 illetve 24 hez az az Annó az önök alázatos narrátorával, Panksnodett Miklóssal és a hallgatók ma Ferihegyre kalózolják el a többi hallgatót. haló. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kész, Csókom! Halló. Hallgatom! Zsakariás Erzsébet vagyok, és e, én tulajdonképpen egy időben e, majdnem, hogy törzsutasnak számítottam, mert rengeteget e, indultam és érkeztem Ferihedről, uh -huh. de én most egyetlen egy, e, tulajdonképpen csak érdekesség kedvére egy vámmal kapcsolatos történetet szeretnék elmondani egy lengyel delegációt kísértem ki, uh -huh. egy nemzetközi kapcsolatokkal foglalkoztam, és megvárom mindig, amíg a delegáció elrepül. És egyszer csak meglepetésemre nevemen szólítanak, hogy ilyen meg olyan kapuhoz menjek Zatariás el. Zakariás elmentem. Hát az egyik, a delegáció egyik hölgy tagja, zakogva jön, egy Erzsibetet, ezt vid magaddal, mert nem engedik kivinni. Hát kegyesek voltak hozzá a álmosok, mert megengedték, hogy visszajöjjön, és odaadja nekem a csomagot, ami egy gyönyörű, szép, hatalmas egybekaraj volt, egy disznókaraj. No, hát ez a 70-es évek végén történt Lengyelországban, nem lehetett nagyon komoly, kibinni. Nagyon komoly élelmiszerhiány volt. Ilyen hús most sem nagyon uh -huh. lehet szállítani, de ha betette volna a személyi podgyászába észre se veszik, mert azt nem mutatja ki a röntgen, ja. de sajnos a kézipodgyászába vitte. Tehát én maradt hát önön kaptam. Nagyon jól járt az akkor éppen katona fiam, mert hát ő ön, neki készítette a legközelebbi látogatásra kirántott húst előle, de azt hiszem életemben ilyen drága disznókarajt még nem vettem, mert legközelebbi moszkvai találkozásunkra egy rútpéli szalámit vittem neki kárpótlásul. Nagyon kedves történet. Köszönöm szépen, hogy elmesélt Erzsébet. Na, egyébként ilyen vámos történeteim még vannak, de nem akarom de foglalni mások mondjon, mondjon, egy, mondjon egyet mindenféleképp. Na hát, egyet elmondok, ami viszont számomra felejthetetlenül megható volt. Én még akkor kezdtem repülni, amikor nem voltak személyi motozások meg ilyesmik. Uh -huh. Aztán egyszer csak bevezették, és az egyik első ilyen alkalommal, egy, együtt szólítottak be egy fiatal emberrel. Persze nem úgy kell elképzelni, hogy végig motoztak meg levetköztettek, de ki kellett mindent rakni, kézipogyászból, zsebbből, mindenből, többek között a pénztárcát is. Szegény fiúnak a pénztárcájában volt egy kilőtt történy. Hmm. Tudja, hát az, amit, amit kiszottak szedni a hullából, hogyha csak adódik, tehát tökéletesen használhatatlan, mert fegyverként már csak úgy lehet használni, ha parítjába teszik és kilövik és akkor nem, nem ártalmasabb egy nagy kavicsnál, ugye? Igen. És a fiú mondta, hogy de hát ez neki egy emlék, egy izé, és mondták, hogy szósa lehet róla, semmiféle lőszert nem lehet kivenni ami úgy mondjuk érthető, de hát ez szerintem már nem volt lőszer, de könyörtelenek voltak, elkobozták, és én akkor láttam életembe először felnőtt fiatalembert sírni, mert neki ez egy nagyon kedves emlék volt. Azt nem mondta el, hogy mi, de hát nyilván nem véletlenül húzolta magával és nem adták neki. Nem, víz, nem, nem, nem, nem. Hát az mindenféleképpen illegális fegyverhasználatnak, tehát a töltény birtoklása is illegális fegyver, a töltény birtoklása is hasznátatlan töltény birtoklása is illegális fegyverhasználatnak számított akkoriban. Úgy, Igen? Én... Persze. Na jó, hát ha szegény fiú nem tudtam, akkor biztos így óhajta volna. Nyilván. De De ki... én sem tudtam, bár nem óhajtottam ilyesmit magammal vinni, csak visszaemlékeztem, uh -huh. hogy szegény édesapám évtizeget hurcolta a pénztárcájába azt, amit 1945-ben a combjából operáltak ki. <gül> kilőtt történt. Úgyhogy el tudtam képzelni, hogy valami, ilyet, valami Fontos köti volt hozzá. Nek. Köszönöm Na, szépen, hogy elmesélte. Kész csókon. Jó, de is tovább. Köszönöm, nem hogy meghallgatott. Viszont hallásra. Minden jót. Azért vagyok itt, hogy önöket hallgassam. Erről szól ez a műsor. Az annu Budapest ma a Feréhegyreplőtéren jár. járt 24 07 95 3 50 24 3. Halló. kívánok. Halló. Halló, halló! Kész csókom, tessék beszélni! Üdvözlöm, Uram! Edith vagyok. Üdvözlem Miklós! Szeretnék egy nosztalgikus történet mesélni. Uh -huh. A 20 év, eh, bocsánat, 60-as években a gyermekemet vittük oda a barátokkal kirándulni az egyes terminálhoz, uh -huh. mert hogy közel lakunk viszonylag. Uh -huh. Aztán a 80-as években már az unokákat vittük. Na, úgyhogy nagyon hozzánőtt a család az te, egész. A, azt megtenné, hogy lehalkítja no. a rádiót? Viszont mert, egy dolog, hogy ne visszhangozzunk. Nem értettem, uram. Hogyha lehalkítaná a rádiót, akkor nem visszhangoznánk. Aha, megpróbálom. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Addig elmondom, hogy ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest, Panksnodett Miklós, Falcsi Gergő nyomogatja egy a gombokat. Itt vagyok, hallgatom! Nem jó, nem sok szó esik viszont arról, hogy, hogy a repülőtér hajdani gazdasági igazgatója, dr. Vilmos Endre, uh -huh. egy sportcentrumot létesített a repülőtér közelében. Tényleg? Egy hatalmas fotbalpálya, uh -huh. teniszpálya, tornaterem, tornagépekkel, uszoda. Ez szóval egy rendkívül nagyon jó és pont sportcentrum e, tartozik az egyes terminálhoz, mondhatnám így is. Aha. Egy bibi van, a gyögrői úton át kell kelni a az átjárón. Uh -huh. Ott három darab e, lift segítené ezt normális körülmények között, uh -huh. de nem működik egy sem. Aha. Viszont van 52 lépcső föl, le. Ez úgy megterheli az embereket, ráadásul ott van a Ferihegyi, Ferihegyi egyes terminállal uh -huh. szembe a vasútállomás, jönnek az utasok, döröndökkel, kisgyermekekkel, és senkit nem érdekel az, hogy Hát kérem, erre oda kéne figyelni. De ki mehet ki? Vagy ki mehet ki meg, ki a Akik ezt nap, mint nap tapasztaljuk, hogy hogy engedheti meg magának az a, hogy mondjam, felső vezetés, uh -huh. állami vezetés, akinek az emberek hétköznapjaiért is, a közönséges, egyszerű népjólétért is, mondjuk ö, oda kellene, hogy figyeljen, felelős kellene, hogy legyen. Aha. Nem akartam e, szomorú e, végettetni ennek a beszélgetésnek, de, de nagyon persze tartozik persze. a Ferihegyi repülőtéri élményeinkhez, és a mindennapjainkhoz jó magam is járok a szadába, mondjuk így a 65. érettségi találkozó után is. És 52 lépcső fel, 52 lépcső le. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Fontos hát probléma. Én is köszönöm, Uram. Kész tűzom, Viszont És a Ferihegyi repülőtéren maradunk még. Haló, jó napot. Halló. Jó napot kívánok. Haló, jó napot kívánok. Nagy Lajosnél vagyok, Kőbányán lakom, uh -huh. és annak az idején, amikor kezdtem dolgozni az 50-es évek közepén, mindig azt csinálták, hogy amikor külföldről ilyen híres vezetők jöttek, Aha. akkor a kispesti helyekről meg Lőrincről összeszedték a dolgozókat, hát már akik nem fizikai dolgozók voltak, és kivittek bennünket a repülőtérre először teherautóval, utána már busszal, hogy köszöntsük a vendégeket, és búcsúztassuk, amikor érkezés volt. És ez elég sokszor előfordult. Aztán később nem tudom, hogy, hogy alakult, de ez az 50-es évek másolik felében volt. Volt. És akkor e, e, e, ez gondolom munkaidőben történt. Tehát, hát munkaidőben, és ugye aki nem fizikai dolgozó volt, mert én közgazdasági te. osztályon dolgoztam, hát ugye azoknak a munkája kevésbé hiányzott, de ez, ez rendszeres volt. Igen, látja ezen sosem gondolkodtam, hogy amikor látom a tévéhíradóban, hogy hazánkba érkezik mondjuk a baráti Szlovákiából, vagy Lengyelországból, vagy valamelyik varsúly szerződés országából egy, egy küldöttség, akkor miért van teli kis zászlókkal integető emberekkel? Így van, akkor mi, akkor mi voltunk ott, akkor még fiatalok Aha. voltunk, azért mondom, ez az 50-es évek második fele lehetett, mert 55-ből kezdtem dolgozni. Mondjuk a repülőteret nem láthattuk, ugye, mert hát szélirányosan rendezgettek bennünket ott a placon, uh -huh. ahol a repülők nem, nem ahol érkeztek, de arra részre Aha. vittek bennünket. Úgyhogy a repülőtérre már csak később volt lehetőségem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. De még, ja, az nem a repülőtér, de például olyan is volt, hogy a keletihez elvittek bennünket, mikor, mikor a Kádár jött. Igen. Kádár, Brezsdjev jött, mert az is honattal jött. Hát Lehet, majd akkor így... le... majd lesz egy keleti pályaudvaros műsor, és akkor azt egy... <gül> Jó, jó. Köszönöm, Köszönöm szépen. hogy meghallgatott. Kész csokon, viszont, viszont a... Nem is rossz ötlet, keleti pályaudvar. Haló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Egedűs János vagyok. Üdvözlöm, Punks nadedikus. az emlékek, megpróbálom rendbe szedni kicsit. Legjobb. Én 65 meg 72 közös sportolóként repültem néha. Uh -huh. Abba az időben őrült rangot jelentett a Malévnál dolgozni. Nagyon csinosak voltak az csúvik, kedvesek voltak, keveset tudtunk nyelvet beszélni, úgyhogy mindig imádkoztunk, hogyha megyünk valahova, Malévgéppel lehessünk. Mm -hmm. Most a terasz az egy, az egy olyan különleges hely volt, ugye, hogyha az embert kikísérték, hozzátartozók, fiatal házas voltam, a teraszon lehetett integetni, mikor az ember felszállt a buszra. Mm -hmm akkor, amikor leszállt a buszról és ment fel a repülőgépre, akkor is lehetett integetni. Akkor már elég messze volt az ember, hogy nem tudta biztosan, hogy aki integet, az ott van-e. De valakinek csak a, csak a sok integetők Aha. azt látta. Meleg, meleg étel voltam a képeken abban az időben. Uh -huh. Én emlékszem olyanra, hogy Olaszországban én nem nagyon szerettem akkor az olasz ételeket. Hazafele, hát ilyen paprikás marha garmuskával, az valami olyan élmény volt tíz nap után ilyen magyar értel tenni, akkor azt hiszem, amiről senki nem beszélt, a text-free, hát az egy olyan legenda volt, hogy az ember alig várta, hogy a ducifree, persze, vagy ducifree, bocsánat, igen, hogy az ember bejusson oda, és ott körülnéz. Én akkor fiatal egyetemista uh -huh. voltam, pénzem nem volt, de ott a, a látnivalók, az italok, a tisztaság, az égszerek, valami, az olyan Döbbenhetes élmény volt. A nagyon csinos sztyuvik, még ma is, ha bólhapiacon meglátok egy malév táskát, uh -huh. meg csak ott látni az emberbe, úgy, olyan szinte jönnek elő az emlékek. Ez a, ez a sokszor emlékszem még, hogy ír 18-assal repült még a malév, uh -huh. és mégis az ember várta, hogy, hogy ne lökhajtásos repülőgép, úgy mondtuk akkor, hanem ill hanem 18 mert a, a személyzet, a kedvesség, a fogadás, az valami olyan élmény volt akkoriban, amik ami ma, valahogy úgy érzem, hogy ma nincs meg ez a hát az adottság, a terasz, az és az egy, az egy nagyon nagy élmény volt abban az időben. A vámon átjut. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy, hogy sportolóként önök Mire különösebben figyeltek, vagy, vagy adott esetben szemet hunytak a vámoson? Hát én úgy érzem, hogy inkább egy kis szemhunyás Aha. volt. Én a fiatal házas voltam, és a feleségemnek ilyen pókhálóvékony három karpercet hoztam. Hát én úgy izgultam, Olaszországban, uh -huh. akkor ott volt olcsó az arany, meg szép volt. Hát én úgy izgultam, hogy mi lesz ezzel a három pókhálóvékony arany percet, de emlékezetem szerint simán átjutottam és nem volt semmi gond, úgyhogy úgy emlékszem, hogy a sportolókat egy kicsit nem, én kocsállabdázó vagyok, nem volt különösebben eredményes a sportnak, uh -huh. de azért mégis úgy, úgy lazán némi, némi megértéssel kezelték, mert hát egy bizonyos fokig kis jövedelem kiegészítésnek Persze. számított, amit az emberbe tudott ügyeskedni. Nagyon, hát szépen, ezek a szép nagyon köszönöm, szépen köszönöm, hogy uram, hogy betelefonált viszont hallásra. hallásra. Uh, nem tudom, hogy van-e még időnk egy hallgatóra. Hát sajnos szerkesztő társam Árva Brigitta most uh, Kemény elnézést kérek kedves hallgatótól. Bolgár György már itt van a stúdióban, hamarosan kezdődik a megbeszéljük, és az Annu Budapestnek, ami ma a Ferihegyi Repülőtérrel foglalkozott, sajnos vége van. Úgyhogy köszönöm szépen Falcsi Gergőnek a, a segítséget, a telefonokat kismárja kezelte, neki is köszönöm, és folytatjuk a kérdést, hogy jaj, mi lesz, ha nem telefonálnak, de telefonálhatok, úgyhogy köszönöm megtisztelő figyelmüket, Pancson, tehát mikrós hallották, legyen kellemes a következő délutánjuk egy hét találkozunk, a abizonthaláson.